Aquest divendres 7 de juny a l'informatiu de ràdio Palafrugell explicarem que Esquerra Republicana de Palafrugell i Som Gent del Poble arriben a un principi d'acord per formar govern a Palafrugell. També conversarem amb Andreu Verdugo, sotinspector de la policia local de Palafrugell, perquè ens comentarà les restriccions de mobilitat al municipi en motiu de les festes de primavera. La informació comarcal ens portarà a explicar l'ampliament del servei de bus per anar a les platges de Pals. Posarem la mirada en els concerts de Queco Domènech i Neus Mar marcats dins de festes de primavera. El del cantautor Palafrugellenc serà demà dissabte a les 7 de la tarda i el de Neus Mar tancarà a les festes de primavera dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrejú. Més festes de primavera perquè escoltarem a Agustí Fernández que ens destaca les principals novetats d'aquestes festes de primavera que des de l'àrea de cultura conjuntament amb altres àrees de l'Ajuntament i les entitats han programat per aquest cap de setmana. Música i per últim estarem atents a la previsió meteorològica que ens espera per aquest cap de setmana en tantes activitats al nostre municipi. Comencem aquest informatiu d'avui divendres 7 de juny, darrer informatiu de la setmana, i ho farem explicant doncs, la principal notícia de les darreres 24 hores, que és aquest anunci que vam saber ahir al vespre Ahir a la nit, al voltant de, que Esquerra Republicana de Catalunya de Palafrugell i Som Gent del Poble havien arribat a un acord per eh, formar govern els propers quatre anys. És un principi d'acord que està a l'espera doncs, de trobar noves aliances amb Junts per Catalunya, que seria la següent formació amb la qual els dos representants dels dos grups d'Esquerra Republicana i Som Gent del Poble, Josep Piferrer i Joan Vigues, Començaran les conversacions avui mateix. Josep Pifarré doncs, és més a prop de l'alcaldia de Palafrugell després que aquest pacte es fes oficial ahir. Recordem que en les passades eleccions del 26 de maig doncs Esquerra Republicana va obtenir 7 regidors, tot i que no va ser la llista més votada sinó que va ser Juli Fernández que també, no obstant això, va obtenir set regidors amb aquest acord doncs, que va arribar el darrer dia que Josep Piferrer i Esquerra havien marcat per arribar a un pacte amb Som Gent del Poble doncs arriba aquesta confirmació que Josep Piferrer valora de la següent manera tenim un acord però aquest acord no, no és d'una sola línia tenim diverses línies marcades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 i en, aquestes, en totes aquestes sortides tant som gent del poble com nosaltres estem i estem d'acord. I d'altra banda doncs, també hem conversat amb Joan Vigues, el qual doncs, ha volgut posar clar ha pogut remarcar que l'acord, doncs, en principi s'havia de produir, tot i que no ha estat tan fàcil com molta gent s'esperava, i és que havien de concordar, doncs, totes les idees que cada partit proposava en el seu programa electoral. No, jo crec que ha sigut eh, el normal de, que ha de ser arribar, arribar a acords, en definitiva. Eh, quan s'arriben acords, doncs, cal mirar eh, què porta cadascun al seu programa, quin quina gent portem, quina característica de la gent que portem, cadascú doncs, és bona i té unes certes, eh, unes certes aptituds per fer unes certes coses, i en canvi amb quines, amb quines àrees ens doncs, podem estar més coixos, posar-nos sobre la taula, què ens veiem en cor d'afrontar, quins són els punts que, que tenim en comú entre tots, quins són els punts que seran molt difícils perquè ells tenen experiència de govern i saben més bé que nosaltres tant doncs, ja ens podem estrellar, una sèrie de coses que, que per això ha portat una, el temps que ens ha portat. I un cop anunciat aquest acord, doncs serà el moment de pactar amb Junts per Catalunya la formació de Josep Salvatella, recordem que va obtenir dos regidors, que sumats doncs, els 7 d'Esquerra i els 3 de Som Gent del Poble, sumarien 12, un més que no pas la majoria absoluta. No obstant això, queda a l'espera de veure si Junts per Catalunya entra a formar part del govern o si només dona recolzament a, aquesta, a aquest govern de Som Gent del Poble. Esquerra Republicana. Amb aquest anunci, doncs, qui queda més mal malparat és Juli Fernández, que es queda sense opcions de tornar a ser alcalde, malgrat ser la llista més votada amb set regidors. Juli Fernández, recordem que declarava a mitjans d'aquesta setmana que no posaria cap línia vermella de per formar govern amb Joan Bigues i fins i tot anunciava que estaria disposat a renunciar a l'alcaldia de Palafrugell per tal que Esquerra no governés quatre anys al municipi de Palafrugell. En qualsevol cas, eh, jo el que no tinc que és caldria vermella. Uh -huh. Si realment el problema és que el port -port que pot acabar de fer, doncs eh, no podem votar a mi, jo puc votar a l'on vell. Vull dir que jo, d'aquest moment, la meva prioritat no se l'acaba. El que el que ho havia evitat, per bé de tots, és que l'Ajuntament de València i Potsdam lideraràs per Esquerra Republicana, perquè després, en aquests anys, ja seria recuperar-la. I de manera referent que em fa, moure't la fitxa que faci falta, per aconseguir un govern sòlid, estàvel, amb experiència, i que tingui clars doncs, que el que caprit ja és la gestió principal, i de tant, municipals. No obstant aquestes paraules de Juli Fernández i de les propostes que el candidat socialista volia traslladar a Joan Bigues, el candidat de Són gens del Poble destacat en aquesta sintonia que, malgrat reconèixer que hi ha hagut converses amb Fernández, no havien negociat amb el candidat socialista. Nosaltres vam dir que, eh, des de d'un principi que que el diàleg no, no el negaríem ningú, però també vam dir des del principi que la nostra opció preferent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 com ja vam dir al principi les nostres prioritats i s'han complert fins al final, fins que n'hem arribat a un acord amb Esquerra nosaltres no, no, evidentment, no hem en negociació amb ningú encara. Així doncs, l'aliança entre Esquerra Republicana i Som Gent del Poble fa que Josep Pifarré estigui més a prop de l'alcaldia de Palafrugell. Si Junts per Catalunya se suma al pacte no serà pas una sorpresa perquè durant la campanya les tres formacions recordem que ja van signar un acord per comprometre's a formar un bloc independentista. Els tres partits es reuniran avui per tal de confirmar l'acord i que Junts per Catalunya doni suport a la formació del nou executiu per la Fregelleng. Això sí, haurem d'esperar fins a mitjans de la setmana que vés. Així doncs, estem a l'espera de saber doncs, que arribi aquest pacte i també doncs, hem de dir que tant Esquerra Republicana com són gent del poble doncs, tampoc tanquen la porta, malgrat s'aconsegueixi un pacte amb Junts per Catalunya, de sumar-hi la gent dels comuns i és que doncs, destaquen tant Joan Vigues com Josep Piferrer que la idea és sumar quantes més persones, quant més grups, millor. Fet aquest repàs d'aquesta informació amb els dos principals protagonistes, Josep Piferrer i Joan Vigues, doncs a continuació tornarem a parlar de les festes de primavera, però en aquesta ocasió des d'un altre vessant, i és que el carrusel Costa Brava i algunes de les activitats de les festes de primavera doncs comporten restriccions de mobilitat al municipi. Per aquest motiu tenim amb nosaltres Andreu Verdugo, sotsinspector de la policia local de Palafrugell. Bon dia, Andreu.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 cap al migdia, pels vols, de, diguéssim de la 1, uh -huh. estarà i romandrà, diguéssim, el estacionament prohibit a tot el que és al carrer de Torres Junama, al carrer Begú, a la part que afecta també de la Plaça de la Bòbila, al carrer de la Lluna, que també uh -huh. és, eh, el carrer, diguéssim, per on ha de recórrer i transcorrer tot el que és el Carrousel. Tenim també, eh, prohibit l'estacionament al carrer Sant Sebastià i al carrer Sagunt uns trams propers de la zona de Tribuna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 del carrossel. El carrossel doncs eh, porta molta gent de fora, també la gent d'aquís doncs, eh, s'implica molt i també donc és una activitat que és eh, molt estimada i per tant eh, la gent que ja és eh, bassada que ja està basada doncs, a seguir el carrossel són 57 edicions per tant, hi ha gent que potser els ha vist tots. I ja saben donc que hi ha aquestes afectacions de trànsit però mai està de més recordar-ho. Sí. Eh, aquesta feina que feu eh, doncs, també és una feina prèvia doncs, de, de mirar de senyalitzar-ho, eh, d'indicar-ho eh, amb una inqueta d'tellacional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 que es uh -huh. monta. la qual cosa doncs, ens dona afectació sobretot al que és carrer Escoles, uh -huh. el carrer dels Fonts i carrer de, del Fondo uh -huh. eh, que sofriran doncs, un, unes variacions de circulació perquè clar no es podrà accedir a barris i buixó uh -huh. i han de donar eh, cabuda diguéssim per a, a, als veïns que vulguin entrar i sortir uh -huh. de, de, de la zona afectada està també prou bé senyalitzat i crec que no hi haurà cap problema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 Doncs després d'aquest repàs a les informacions relacionades amb la mobilitat i les festes de primavera, a continuació passem a la informació comarcal destacada de la jornada. I aquesta informació ens porta a explicar que l'Ajuntament de Pals ampliarà el servei de bus que connecta el poble amb les platges del municipi aquest estiu. El servei estarà disponible des del 16 de juny al 15 de setembre i inclourà un total de 15 parades que durant tot el dia faran un recorregut per diferents punts de pals com càmpings i platges. S'han afegit així 10 noves parades respecte a les que hi havia en el 2018. El servei operat per Sarfa farà 7 expedicions al llarg del dia a un preu de 1,75 euros el bitllet senzill o 4 euros el bitllet diari per adults i dos pels infants d'entre 4 i 12 anys. Els menors de 4 anys viatjaran de forma gratuïta. Les parades i el recorregut d'aquestes expedicions doncs, seran diverses, com dèiem hi haurà forces eh, punts del municipi de Pals, però també els càmpings i les platges, tot això per, per afavorir la mobilitat durant els mesos d'estiu per anar a les diferents platges que té el nucli de Pals. Un ara per tornar a parlar de les festes de primavera en aquest informatiu i és que les activitats són tantes que tampoc tenim temps de, de repassar-les totes, però sí que avui volem posar la mirada en dos concerts que hi tindran lloc aquestes festes de primavera. El primer de tots tindrà lloc dissabte a les 7 de la tarda a Plaça Nova un concert 360 graus a càrrec del Palafrugellenc Queco Domènech, una activitat organitzada per l'àrea de cultura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 I d'altra banda, aquest matí ha passat per la nostra sintonia, la Neus Mar, la cantant Palafrugillenca que serà l'encarregada de tancar aquestes festes de primavera amb un concert a les 6 de la tarda el dilluns dia 10 al Teatre Municipal de Palafrugell aquest concert anomenat íntimament Llac de la companyia Neus Mar ha n'ha a... parlat amb Rafael Corbí amb la Neus i destaquem aquest fragment de l'entrevista de Rafael Corbí a Neus Mar amb la Neus Mar en parlarem uns minuts d'aquest projecte de música i de ball, oi? Sí Sí, perquè realment no és un concert, sinó que com podríem dir que és una mena d'espectacle multidisciplinar, no? perquè el que hem fet ha sigut fusionar la música de Llach, una mica portada en el, el nostre camp, amb la dansa contemporània. Per què, Lluís Llach? Per què? Doncs mira, perquè quan en els concerts que faig, o d'Avaneres o de qualsevol altre tipus, Memòries, un país així, quan cantes un tema de Lluís Llach... Uh, es crea una connexió amb el públic uh, brutal brutal, tant a nivell uh, d'aquestes cançons que ell ha dedicat a, a les emocions a la vida, a la mort uh, com totes aquestes cançons que ell va fent una època l'època de transició, l'època franquista, que avui en dia doncs, tornen a estar doncs, molt actuals i quan això es crea doncs és aquella màgia, no? En Lluís Llach ha parlat uh, com, com a ningú o ha cantat com a ningú a, a, a casa nostra però també a l'amor i això amb una veu com la teua encara li dona un pas endavant, no? Bueno, intentem... Jo penso que són cançons molt emotives i que, que s'han de cantar molt amb el cor i que moltes elles però, formen part de la banda sonora de la vida de molta gent el núvol blanc, és que quanta gent no, no? hem perdut a la mare i, i ens la fem nostra, i és així i després és quan arribes al públic i, i aconsegueixes emocionar que, que la música és el que hem d'intentar fer Íntimament, perquè íntimament? Perquè penso que es crea aquest clima d'intimitat no? jo penso que tant amb el públic com cadascú amb un mateix perquè al final la música el que fa és eh, ens retorna els moments, les situacions viscudes, a records i això forma part d'això de, de la intimitat de, de cada persona A tot te va, això de crear espectacles? Eh? No, no només um, música bueno, i cantar-les de... Sempre me lio <ríe> sempre me lio, però jo crec que al final és això no? de, de buscar algú que ens faci fer un pas endavant i ens a creir un una superació personal Bé, jo crec que, que és la manera d'anar-se superant un mateix. Com es prepara un espectacle com aquest, Neus? Pues mira Sobretot amb molta passió i jo crec que el, el procés és el més bonic de tot fins que tot el que tu has pensat ho portes a l'escenari i ho veus fet realitat però es va fent pas a pas i, i aquest procés hem de que... jo tenia molt clar que volia fer un concert de llac Uh, feia molt de temps que pensàvem el tema de la dansa i la casualitat de la vida que em vaig trobar amb la Montse Canals, que és la ballarina, que és de la companyia Les Loles de Sal. i aquesta noia que no ens coneixíem uh, s'ha implicat d'una manera brutal en l'espectacle. I molta part de, de la part escènica, de coses que passen a dalt de l'escenari, senzilles però jo crec que molt sorprenents i boniques, són gràcies a ella. Per tant, d'una manera així sorpresa, doncs ella ha aportat molt i aquest procés es va fer en conjunt entre tots uh, La teva veu i la dansa, com com es pot lligar això? Tu ja te, les, les cançons ja les tenies en ment ja les tenies fetes, com lligues la dansa amb cançons en llac? Una cosa que sembla que no lliga Sí, sembla que no lliga però mira, uh, jo, jo penso que tothom ha de, de, de poder fer el seu procés de creació perquè un se senti seu l'espectacle a nivell de triar cançons jo vaig fer una mica d'enquesta per, per les xarxes socials per saber el que més agradava la gent Descobreixes les que a tothom li agraden, com El País Petit, El Núvol Blanc i Amor Particular i tal, però en descobreixes d'altres que també estan en l'espectacle que potser no són tan conegudes. I quan la vaig i la Montse Canals de formar part d'això, li vaig dir, uh, tu, fes-ho teu. No? Diguéssim, és molt important que tu agafis les cançons que tu t'agradin i, i que ens els facis sentir a través del teu llenguatge, que és la dansa. I jo crec que ho ha aconseguit perquè mm. molta gent que jo, jo t he de confessar que jo l'espectacle des de fora no l'he vist mai és a dir, perquè la Montse fa moltes coses a l'escenari que jo no veig perquè no me la puc mirar, no?, jo estic cantant i, i ella fa moltes coses maques. I hi ha molta gent que diu és es que realment el que estàs cantant ella ho està expressant amb el cos, no?, I, i però això la gent ha de venir a descobrir-ho. Doncs aquest concert, que com us deiem tindrà lloc dilluns, dia 10 de juny a les 6 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell i que posarà el punt i final a aquestes 50 setenes festes de primavera. El preu és de 5 euros i la venda de les entrades la podeu fer o bé a la taquilla del Teatre Municipal o, si no, també a través de la web d'Etiquetea. I posarem el punt i final aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui divendres 7 de juny escoltant Agustí Fernández, programador de les festes que ens destaca les principals novetats per aquestes festes de primavera hem repassat algunes de les activitats al llarg de tota la setmana. Avui ho hem fet doncs, posant la mirada en aquests dos concerts que tindran lloc en aquest cap de setmana durant les festes de primavera i a continuació l'Agustí Fernández, programador de les festes i que ha passat aquest matí per la sintonia de l'hora del peix fregit, ens destaca les principals novetats d'aquestes 57 festes de primavera. Una activitat que és nova, que s'estrena aquest any,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 Doncs són moltes les eh, activitats que hi ha programades per aquest cap de setmana, per tant doncs, us aconsellem que o bé visiteu la nostra pàgina web on tenim eh, una notícia que, en què repassem totes les activitats, si no també doncs, us podeu descarregar l'aplicació de Palafrugell al mòbil i allà doncs també trobareu aquesta agenda d'activitats i si no doncs, visiteu les xarxes socials tant de l'Ajuntament com de la ràdio per saber Quines eh, activitats hi ha programades tant per avui divendres al vespre, per demà dissabte i també per diumenge i dilluns. Doncs amb aquest repàs de les festes de primavera, aquestes novetats més destacades de la 57a edició de festes de primavera, hem arribat al final d'aquest informatiu. Tanquem la setmana i ho farem doncs, escoltant a l'Enrique Moltó amb la previsió meteorològica per aquest cap de setmana marcat per les festes de primavera. Hola, bon dia, amics. En principi, la situació del temps per a aquesta zona serà prou eh, tranquil·la, continuament temperatures nocturnes,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 dèbil precipitació, també com dic eh, durant el cap de setmana, però en principi poca cosa debuta a l'augment dels núvols i l'entrada de vents més o menys humits des de llevant. Però en principi, com dic, no n'hi ha massa coses que destacar. Pot ser que la setmana que ve sí que tinga alguna més de moviment meteorològic i la possibilitat de pluja sigui, com dic, la setmana que ve, alguna més elevada. Doncs espera un temps eh, mínimament bo, alguna variabilitat, sobretot de cara a diumenge, però que segons els mapes tampoc s'espera gaire pluja aquí a Palafrugell i per tant no tindran afectacions sobre el carrusel Costa Brava nosaltres ens acomiadem d'aquest informatiu i ens retrobem dimarts amb noves informacions i us desitgem que passeu un molt bon cap de setmana i que estigueu informats a través de la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat on anirem eh, doncs, penjant totes les notícies relacionades amb les festes de primavera i també, òbviament, donarem a conèixer els guanyadors del carrusel Costa Brava, per tant, diumenge a la nit, de matinada pràcticament doncs ja podreu consultar aquesta informació a la nostra pàgina web al nou portal de radiopalafrugell.cat. Nosaltres, doncs de nou, us desitgem unes molt bones festes de primavera i ens retrobem dimarts. Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Palafrugell. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les 7 de la tarda, la vostra cita per saber què passa a Palafrugell.